Ja. det står här att det här är avsnitt 14. Ja, just det. Men vad händer med avsnitt 13? Jag tänkte att vi kunde ta bort det, det här med att 13 betyder otur och så. Okej. Okay. Och så var det lite kul när jag tänkte på att på flygplan så finns inte rad 13. Så man kan inte boka biljetter där, har du tänkt på det? Nej. Och på många hotell, säkert i USA, så finns inte våning 13. Så man åker hisst direkt från 12 till 14. Aha. Uh -huh. Och sen så blev jag lite inspirerad av att Göteborgs Filmfestival tog bort festival nummer 13. Så varje gång de har jubileum så är det egentligen fel. Mm, Martin, ja? din hjärna är en labyrint av att du enormt mycket onödig fakta. Mm, Vad Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap Och idag är det som sagt avsnitt 14 Och vi som gör den här podden är Maria Åkesson och Martin Erlandsson Har du börjat utan mig eller? Ja, jag tänkte att jag skulle göra den här introduktionen Jaha, och, ja. vi, och den är klar nu? Ja, jag tror det. Gick det bra? Nu ska jag fortsätta. Och dagens tema är den stora bonusfamiljen. Men innan vi pratar om det ska vi väl ta hänt till veckan. Det gör vi alltid. Ja, just det. ja ja måndag var en jobbig dag. Att du var hos tandläkaren och så. Ja, det var förfärligt. Men jag fick hålla dig i handen. Mm. Det var hemskt snällt. Och sedan började det själva bröllopstemat som den här veckan har Bröllopsveckan hade varit, ja. Uh -huh. det var det ju min bröllopsdag- min före detta, inför detta. Ja, men Jag tycker ändå att det är min bröllopsdag. Jag har gifte mig för 19 år sedan. Ja. I tisdags var det väl. Ja, och i onsdags firade vi förlovningsdag. Nio månader. Mm. Som en graviditet. Ja, just det. Ja. Nu har vi varit ihop i ett barn. Och Eller sen ett foster. Vad läskigt helt. Lätt. Och sen hade vi ju våran minus två års bröllopsdag- vi har nämligen infört i att man börjar fira brödloppsdagarna innan man gifter sig. Så två år innan man gifter sig så är det kevlarbrödlopp. Precis, och då åkte vi på en liten utflykt till Kjoleholmslott. Ja, det var att du var ju iväg på jobbkursmöte ja. i metropolen Lindome. Ja, jag trodde jag var i Göteborg. Nej. Det var ännu mer så att jag trodde det, för att det, det fanns en kyrka i Lindome som hette Johanneskyrkan. Ja. Och jag bara, ja men då är vi här vid Järntorget. Och de andra bara, äh, Maria, vi är i Lindome. Och Lindomhet tillhör nog Möndals kommun, tror jag. Jaha, i alla fall. Vi var mm. i Kjolholm Väldigt vackert, väldigt fint ordnade trädgårdar Kän, som vi inte ser så mycket utländskt. av här. Ja, faktiskt. Det var så här, havet var blått och solen sker och så var och lite där med. Ja. Och jag lärde mig något nytt om det här stora grekiska mausoleet i italiensk marmor som... Fanns i början av 1900-talet och sen rasade ihop och så. Vad är ett mausoleum? Det var ju där eh, han skulle begravas, Dickson, eh, som han dog när de höll på att uppförde det, och hans fru Blanche. Ja, Blanche hette hon, hette hon. Hon uppförde det och så skulle han ligga där. Eh, och sen var hon iväg i, i Sri Lanka och fick du centeri på detta hemvägen blir och så dog väldigt hon. långt. Och hon begravdes i havet så. Ja. Ha? Och så grävde de ner de här marmoblocken i... Trädgården. Ja, så, ja, så de, de finns fin. där. Om man vill bygga upp ett litet marsoleum ja, bara... Det ska bli idag ska vi bygga ett mausoleum mina vänner. Så ja. ja. gräv man upp dem och börja... Nej, men det var en fin dag. Kevlarbröllop. Våran kärlek är skottsäker, har vi kommit på. Mm. Ja, just det. Och sen så var det en liten koppling till våran förlåningsdag var ju att den här tv-serien Bonusfamiljen blev både nominerad och vann. I bästa drama. I Kristallen, alltså tv-priset. Ja. Bästa tv-drama ja, i Kristallen. Och då blir det ju extra kul för oss att intervjua Moa Härngren. En av skaparna och manusförfattarna. Och sen kommer en av skådespelarna att dyka upp här i podden också. Jaha, men var inte det hemligt? Eh, jo, men jag sa inte vad han hette. Fast nu sa jag att det var en han. Ja, men och då vi... finns det några att välja på i och för sig. Ja, det blir spännande. Ja, sen fortsätter det på lördagen hela helgen har varit väldigt intensiv. Började Mycket med firande. ett kalas? Lördagen var det mm. någon som blev väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gammal. <laughs> ja, det var jag. Ja. Och jag hade planerat största, bästa överraskningsfrukosten. Med brunch. brunch. Det var bara att en av gästerna tyckte att det var en bra idé att berätta för dig att de inte kunde komma. Just det. Och då började jag ju lista ut jaha, men om de inte kan komma kanske det är någon är det som kan komma. Inte, vad är de inte ska kunna komma på? Ja, ja så att det blev ingen överraskning men det blev väldigt trevligt ändå. Det var kanon och jättegott och mycket mat Men de och äter och då. dåligt, våra släktingar och vänner. Ja, det blir så mycket mat kvar. Men det är mycket du, du gör så mycket. Jag tycker de är göda folk. Ja, och sen så har du ju fortsatt med eh, att ja, den du jobbade hela jobbade kvällen Ja, och du åkte iväg och rådade dig med dina sp jazzkompisar. Spelade trummor och kom och hämtade dig sent där Och då vid har vi temat där igen för att jag jobbade på det stället där vi ska oss. Tången, just det. Svineriet vid tongen Ja, mm. det är jättefint så det ser vi fram emot. Um, vi avslutade då den här veckan med att jag var med i en jury. Ja, du var jury. Ja. <gåll> till en liten kortfilmsfestival Nomadathon där man får 24 timmar på sig att göra en film utifrån vissa givna regler. man ska regler. ha vissa saker med? Det var en ficklampa, och batteri, nej inte batteri. En häfttappa och tärningar. Och så skulle man vara på ett torg, en matplats och Snapchat och så skulle allting få plats då i ett tema som var förstärkt verklighet. Ja, men det är imponerande. Att, och det var unga människor också som, alltså riktigt, riktigt unga som ja. gjorde de här. Så det är häftigt att de på så kort tid kan få ihop en film. Mm. Det var roligt att få se och bedöma filmerna och skriva en liten motivering och dela ut diplom och så. Och sen efter du hade sett filmen, du och den andra Jurin så klämde vi in i 75-årsdag. Ja, mellan där. Ja, just det. Det var Anita som, som fyllde år. Så var vi där och åt god mat och Hörde tacktal och grattade. Ja. Och sen så åkte vi iväg och tittade på filmerna. Då Då visste ju inte jag vem som hade vunnit. Nej. Men du visste det. Precis. Men du höll väl med om de, jag höll att med. det var de två Jag höll mesta. med och grattis Louis. Just det. Ja. Ditt namn är svårt. Louis, Louis Recenserar. recenserar. Ja. Följ honom på Youtube och mm. Instagram. Han gick vidare till riksfinalen i Stockholm. Och sen var det en annan som vann. Som inte ens var där och hämtade sitt. Nej det var en halmstadfilm. Nailed it tror jag den hette. Mm. Sedan eh, han vi ju tidigare i veckan där både... Föräldramötet var mm. ju spännande. Helle hade ju väldigt många föräldrar med sig. <laughs> Fyra ju... stycken. Ja, vi var väl flest. Det är de... så här, ja, nu kan vi sätta er i ett mm. barns bänk. Bara, aha, de här... Barnen hade en då? förälder per barn och vissa var nog inte alls där kanske. Men... Nej. Nej, ska vara, ska vara. En Ny skola, ny lärare. Och han var ju dessutom den enda manliga läraren på hela skolan. Ja. Fröken Lars. Ja, det får vi kalla honom. Före detta militär. Före detta militär. Mm. Ja, men verkar jättetrevlig och en god, god stämning i klassen. Och, ja. och så han vi ju med att hjälpa en kompis att få fotvård. Ja, hos min goda svägerska som ja. ställde upp gratis för att hjälpa en... Vän i, nöd. Vän i nöd. Tack Eva. Med fötterna där och han blev nöjd och glad och fick gåa Lena-fötter. Mm. Och jag fick göra en liten insats där på fredag morgon när Ja då när jag var iväg. Plingade till i mobilen. Först plingade till i min mobil då var det både pappa Anders och Saga som skrev så här hjälp. Vi, vi Nycklarna höll. var borta. Ring Saga skrev ja. Anders och Saga säger ring mig och så Alla ringde jag och hon hade panik och grät. Och sen, det, här, det här klarar vi inte upp. Vi får ringa in Det Mama var bara Martin. jag som var hemma. Jag var på väg till jobbet men ja. jag kunde ta lite flex där. Och vi hittade inte nycklarna men Saga kom i lite balans och fick på sig sina Harry Potter-kläder. Ja just det, hon var speciellt den dagen. Vad var det? Ja, första september börjar terminen där på Hogwarts. Så hon, Går hon på Hogwarts? I sin fantasi gör hon det ibland men hon hade en fin gul slip som jag fick knyta och en stickad väst och så. Cool. Det är lite så här, inte det så här så här stort moment när man får knyta slipsen på sina barn. <laughs> ja, just det. Jo då, nej men så det var, det var trevligt. Ja, Ska det då, var väl den veckan för Får jag ta dagens tema nu då? Ja. ja och det är ju den stora bonusfamiljen. Alltså det är inte alltid så, men ganska ofta när en bonusfamilj blandas, bildas, inte blandas, ju den blandas och bildas, så blir det ganska stora konstellationer och det det ju lite på att det är många människor inblandade. Och ibland så är det ett eller flera barn med på båda sidorna. Jag har ju jobbarkompisar till exempel som hade tre barn var. Ja. Och det känns ju lagom och hanterbart. och så där, Man säger, man tycker att barnen kanske ska kunna ha varsitt rum till och med. Men då när de flyttar ihop och blev sex barn plus två vuxna. Då krävs det ju verkligen lite... Ja, det blir ju väldigt mycket mer. Mm. Och det kan ju vara ett problem med boende till exempel som du säger och att få plats i ett boende även om man har ett stort hus. Så är det ju, får man då sex barn. Men sex barn är ju faktiskt nästan ingenting i jämförelse med Vår, Isse Gustafsson som vi ska intervjua nu. Hon gäst. hade ju sex barn redan när hon träffade sin nuvarande man. Och han hade två barn sedan tidigare och sen fick de fyra. Ja. Så hon har ju tio biologiska barn och två bonusbarn. Ja. Så det är Sammanlagt genom 14 personer, även om då nio i samma hus numera eftersom några är utflyttade och så. Ja, men det är, det är spännande. spännande. Och här kommer hon. Ja, nu får ni höra Isse, Isse Gustafsson från Tränslös läget. Ja, hej Isse. Hej. Vad roligt att du ville komma och vara med i våran podd. Ja. Spännande. Och så har vi ju en liten annan gäst här som man kan höra i bakgrunden, ett av dina tio barn. Mm. Eller säger du att du har tolv barn, för du har jag även två bonusbarn. Jag säger väl oftast att jag har tio barn, och mm. så är det två bonusbarn då. Är du i född och uppvuxen här i Varberg, eller hur är det? Ja, i läge. Ja, i läget. läget. Det är väldigt mm. viktigt här i Varberg. Man delar på läget och Varberg. Förr och så står det i vakter där utanför har jag hört. Som, de släppte inte in de som kom från Varberg. Lejsingarna, de ja. är farliga. Ja. Tvärtom, lejsingarna släppte inte in Varbergarna. Hur många är ni hemma samtidigt som mest? Samtidigt som mest så är vi då, vad blir det? Vi var sju barn och så två vuxna, nio. Nio. Så att det, a, <gör> huset är, fullt. Huset fullt. Hade du själv många syskon när du växte upp? Jag har en syster och hon är sex år äldre. Så att hon det är väldigt flyttade, olika. Ja, hon flyttade hemifrån väldigt tidigt. Så att... Du ville ha många, syster, många barn kanske? Ja, det blev så. Jag tänker själv ville jag också ha många barn för att jag hade bara en storebror som var nio år äldre. Så att... Men har du alltid tänkt att du ville ha många barn eller har det bara blivit så? Eller? Nej, i början tänkte jag inte så Att jag ville ha många barn Det är liksom inte varit sen jag var liten Att jag Nej. skulle vilja ha många barn utan Det är det när man kastar upp stenarna i luften ja. Du bara, bara, jag fångar alla Nej, ja. men det men Sen har det vuxit ja. Jag tänkte att det som eh, Lyssnarna inte känner dig så Så ska vi köra lite åldrar och på barnen och så. Mm. Du kanske, får man fråga en dam om sin ålder. Jag, jag är 45, 45. Och du, hur gammal var du när du fick ditt första barn? 22, 22. Men då kör vi. Du mm. kan få berätta om din familj uppifrån och ner. Uppifrån och ner så har äldste sonen på 23. han har precis flyttat hemifrån. Eh, andra sonen är 21 och bor Sen, senare, eller tidigare då, hos sin pappa mest. Och nu bor han mest hos flickvännen. Ja, så kan det ju bli också. Ja, de kommer till den åldern också. Mm. Sen har vi en 18-åring, en kille, som bor hos sin pappa. Och eh, 16-åring, en töss som bor hos mig. Ska vi se, de är samma De är, de är samma, de har samma pappa. De första ja, fyra. Ja, fyra ja. stycken har samma pappa. Mm. Och sen så har vi en dotter på 11 år. Och en son på 10 som har en pappa. Och sen är de fyra sista då, som är ganska täta i kullen. Ja, men. nya kullen. De är fem och fyra. Det är två, de är killar allihopa. Och så två och ett år. Jag har hört det att vissa mammor oftast får antingen döttrar eller söner. Mm. Och du är en sån då som får mest, mest. killar. Mest killar. Ja. Två döttrar var det. Ja. Två döttrar i mitten. Ja. Har de återkommer. fått vara lite extra mammor då? Eller? Är det... De får skinn på näsan. De får skinn på näsan. <laughs> mm. de, de hjälper de... till att ta hand om de minsta kanske. Ja, det gör allihopa faktiskt. Mm. Pojkarna med. Vi mm. ska inte vara sådana här är könsdiskriminerade här. Mm. Alla får vara med. Du lever ju med pappa nummer tre då. Mm. Så, och han hade två barn sedan tidigare. Hur gamla är mm. de? De är 14 och 15. Mm. Har ni haft ett sånt stort familjefoto någon gång med alla barnen. Nej, Inte får <laughs> bli sen i framtiden. Ja. Hur är det med papporna sen tidigare har de nya relationer med nya barn där, vet du någonting Nej. om det? Eh, jo, den ena pappan har. Ja. Och han är nyseparerad separerad nu så, att, eh, så nu han, har fått, han har fått barn efter ja, ja. De har fått barn efter och sen så har de separerat nu så nu är det en ny. ny turbulens där och det märks ju på barnen också. Ja. Och har du, när du gick in i relation med pappa nummer två, hade han barn sedan tidigare? Eller? Nej. Det var det? Mm. Nej. Nej. Det är spännande. Så att jag vet hur det är ni, att vara den som är. Inte, liksom, att mm. bara ha barn och den ena inte har. Ja. Så som det är för oss här. Ja, mm. Man säger, så kan, kan jag relatera till det. Ja, precis. Då har du ju haft en... Jag tänker, har du någon kontakt med... Mammorna säga. Mammorna finns det ju inte då Men partnersen till dina Nej, pappor alltså Det här är ju också väldigt turbulent Jag har aldrig varit fred i det här, <laughs> det, här är just, det är upp upp ett öppet krig. Krig. Ja. krig Och eh, oftast så lägger det sig lite Och då fungerar det eh, Medan då Deras nya partner har jag oftast inte De har valt att kriga mm. Mot mig mm. Ja, det är jobbigt. Hur, hur sköter ni all den där kommunikationen? Vi säger du och eh, de eh, äldsta barnens två pappor och sådär. Nu är de ju så stora barnen ja. så att eh, vi har ingen kommunikation överhuvudtaget. Nej, de får sköta sig. <laughs> eller, ja, ja, men vill man någonting så, så ringer man ju killarna. Ja, direkt. Och så. Ja. Liksom. Ja. de liksom. sköter ju sig själva. Det är skönt. Det blir mindre krångligt då. Ja, det gör det. Mm. Det blir väldigt mycket. Ni, förutom era fyra er, egna barn då har ni några mm. andra barn som bor heltid hos er eller är det någon varannan vecka? Varann? Uh, nej, ja vi, där är bor dock. Den nästa dottern då bor heltid. Hon bor heltid hos dig. Mm. Mm. Och de två andra. Oj, den kanske vi ska flytta på för den har många spännande ljud. Uh, de tio och uh, har efter då en, vårdnadstvist uh, bor de hos mig onsdag. Till måndag. Onda till måndag. Varannan veckan. Man får försöka få det att funka. Eh, mm. Har ni haft några... Vi har ju haft en del frågor om... Kan man fira jular och födelsedagar och sånt tillsammans? Är det någonting som, som händer? Eh, det, ja, alltså det har ju faktiskt hänt. Alltså i detta väldigt turbulenta så har det också uppstått eh, frilägen och eh, fred. Ja, spännande. Så vi har ju faktiskt eh, både firat konfirmation, student och 20-årskalas och, och sånt ihop. Ja. Och det funkar. Och då är alla med och alla skött sig. Och är alla sig. hemma hos dig då? Du bor i stort hus. Ja, då ja. har vi varit. De gångerna har vi varit både hemma och så hos en av papporna. Mm. Pratar ni någonting sådär om hur man ser på om man är helsyskon eller halvsyskon eller bonussyskon? Pratar du med barnen eller med inte, Nej, Papparna pratar vi inte med. Jag <laughs> får säga som Anna Wahlgren sa <laughs> ja. att eh, jag har inga problem med mina barn det är bara papperna. <laughs> Men tycker de att det är skillnad eller har eh, de bott ihop så länge? Och att de... Någon är ju liksom då uppvuxen på ett vis och, och tycker liksom att det är skillnad. Mm. Mm. Och någon märker inte skillnad. Och, så att, man märker att de har ju olika referenser att utgå ifrån. Och lite olika personlighet så ja. kanske det också speglas in i det. Ja. Gör ni mycket saker tillsammans så får ni plats i en bil, eller vad Nej, det Nej. har vi inte. Men ni är ju sådana människor som ni har båda två körkort, inte så ja. här. Det är bara en av oss kör. Men vi har ju tillräckligt stor bil och eh, lagom då antal barn som får plats i bilen, ja. <laughs> ja jag tänkte på det den här gången när vi, vi hade ju åtta barn här för veckan vecka sedan. Tänk om vi alltid det. skulle ha det så. De fyra egna och Kevin eh, och tre dagbarn. <laughs> Då var vi tio i huset under några timmar där på eftermiddagen. Ja, var så har det jämnt. Ja, just jag tänker, det. Är ju starkt, du måste ju ja, dels vara barn vid det men ändå ha ja, man... starkt psyke liksom, och kunna just leva och, och ta det lite lugnt trots att det händer mycket runt om. Ja, jag känner inte. du är ju så himla lugn. Jo ja, men man, man, man, tänker, man får in ett helt annat tänk och det tänkte jag att dottern sa liksom att och här kom ni i stora gänget så när vi var på fika hos min syster. Och så tänkte hon på mig och så sa hon, det är ju bara lilla gänget idag. <laughs> <Just det. laughs> ja. att det, man vänjer sig och sen så är det ju det att vi ser ju inte en klunga. Man Nej. ser ju liksom den och den. Man ser varje individ mm. och då, då blir vi ju inte så många. Nej. Känns det som. Mm. Känner du andra familjer som har många barn eller känner du dig lite ensam på den fronten? ja jag tror inte det är så jättemånga. det finns några mm. det vet jag, men... jag tänker det här med identifikation. att det kan vara skö... nu när det finns internet och sånt det är det skönt ja. att prata med andra familjer som också har väldigt många barn är det någonting nej. du gör nej, nej det är det inte mm. möter du några fördomar tycker du när folk ja. träffar dig och så vilka ja, det är, är de vanligaste du med alla barnen du är med alla barnen ja. det har jag har fått höra att läkare ja. Ja. Ja. Ja. det blir som en identitet ja, det blir det påträffar Ja, men jag säger inte du som inte har så många barn. Nej, nej eller du är du just... där barnlösa. Ja. Det var jättehemskt att säga det. Ja. Ja. Ja. Nej, det är sant. Det är samma... Men kan ja. det vara svårt att liksom behålla då sin, din egen identitet och så? Att, för du måste göra allt för barnen och de kommer alltid före dig själv. Ja. Kan du tappa bort dig själv någon gång då och tänka, ja men vem är jag Nej, nej. Mm, det är jag nog för jordnära för att göra, tror jag. Utan... Ja, det är det, bra. Det, Upplever du några svårigheter då? Förutom att man inte får plats i en bil- tänker du när man har många barn som- du tänker att det hade varit lättare- om jag inte hade så många barn? Är Nej, jag på? gör inte det. Utan jag har valt att tänka att- men så här är det jag har det och då utgår jag från det. Ja. Liksom, det hjälper inte att tänka att jag- hade varit mycket lättare om jag hade varit- färre barn. Eller? Nej, precis. Inte. Så tänker jag också, det måste ju finnas fördelar också- med ja. många barn. Hur, är någonting du tänker på som- det... det där är bra- det är ju precis det. alltså Det kan vara mycket jobbigare att ha två barn hemma än att ha allihopa hemma. Ja, för då... För att alla skjuter sig själva. Ja. De blir mycket mer självgående. Alltså, kan jag, jag, jag ser folk som bara har ett barn jag tänker, åh herregud, vad jobbigt det verkar. Att ha bara ett barn. Mm. Har, har det varit stor skillnad? Jag menar, du måste ju då bli väldigt van när du var gravid för sjunde gången. Mm. Då var det ju inte så mycket nytt, kanske. Eller, Nej. Eh... Hur, hur är det att, att bli barn vid hela den processen? Och man blir... slutar skåpa sig. Nej, men man hoppas inte de första gångerna. Men ja. det gör man inte. Men man, man tar det på ett annat sätt. Ja. Jag tyckte det var jättetråkigt. Det märkte jag redan vid barn tre- att folk grattade inte på samma sätt och liksom var glada för en skull. Känner du också det? Ja, det är som alla klassiska. Öppnar dörren för en. Oj, ska du packa ihop allting? Det, jag hjälper dig. Det är liksom, har du skaffat fler än två barn? Skydda själv. Det är bara så. Ja, eller folk så, här, så här lite medlidande och bara, jaha är du gravid? Jaha, Vad det är meningen? Ja. ja, nej. Och det var ju redan vid barn nummer tre. Jag kan tänka mig att du måste ha upplevt det ännu mer kanske. Ja. Sen får man stänga liksom. ja. Är det någon som har då tyckt att äh, Räskar det inte med åtta, jo, men det, Nej eller? men det var redan med fyra då som Min arbetsgivare fru till och med, sa att Det finns p-piller <här> <här> Ja Jag tänkte på äh, Hur fungerar det praktiskt liksom, Planering och sådär Vem är det som sköter det hemma? Vi har ju haft ett sånt avsnitt om planering är ja, för, det är du? Med aktivitet på mm. eftermiddagarna Och att det, handla mat Hämta och, och äh, lämna i skolan och, Det sköter jag det är du. Ja. Ja, du är en sån spindel i nätet. Ja, eller navet i det hela ja. det... vad får du får, kommer du iväg någonting själv och vara mm. ensam och få vara med dig äh, själv? Nej. <laughs> jag har den där tiden från när jag går upp och gör markerna till Stefan vid tvåtiden när han åker till jobbet. Så På tiden på morgonen? Ja, två tiden på morgonen så Oj. åker han kanske vi ja, två eller tre. Det är lite varierat Han, jobbar med... han kör timmebil Aha. Så han kör skift och, mm. och när han kör upp på morgonen Så får jag tid Där Och då det kan jag säga: Bara få lyssna på musik Stoppa ja. in liksom och lägga sig och lyssna man, alltså, man får ta det lilla ja. mm. Och sen så får jag stunden Jag pluggar ju också Så att uh... ha. Har du på att studera något nu? Ja, jag studerar Jag ska läsa in det här tredje året I gymnasiet Ja Aha. så att uh... Jag läser heltid Ja på distans. Mm. Och det hinner du med idag? Ja, man Hittills. pusslar ihop det. Ja. Det är fantastiskt. Jag tänker innan du ska få lyssna, svara på ett lyssnarbrev så tänkte jag har du något tips till dem om man har då många barn om man har gått inom en skilsmässa. Nu säger vi bara många barn så får folk fylla i hur många de tycker Fyra och, många. och över kan ja. <laughs> När man då ska dejta någon annan så här... Hur, hur gjorde du när du träffade Stefan? Då hade du, när du träffade Stefan hade du... Sex. Sex barn. Mm. Och han hade två. Mm. Ja. Hur kläcker man det? Nej, det är nog liksom att vara både öppen och ärlig och, och liksom vara där man är. Mm. Det går liksom inte att skrapa upp någon fasad och sådär. Nej, utan... det var, så gjorde jag. Jag har fyra barn, lev med det. Ja, det sa du första gången när vi började... Ja, det var ju andra Tjata. meddelandet. Jag bara försökte skrämma dig där. Ja. Har sagt det någon gång. ja, men det brukar vara det. Tar man inte dö på dem då så kan de det liksom då, kan ha, då kan det vara någonting att ha faktiskt. Ja. Ja, men du ska få vara med och svara här då, tänkte jag. Mm. Ska du läsa? Ja, det, det är ett av de breven som har kommit in. Det är alltid jag som läser. Men du kanske inte har glasögon på dig, nej. gamle man. Jag kan läsa utan glasögon kan om du jag det? kämpar. Vill du kämpa? Jag, jag, nej, det vill jag inte. Okej, okay, då läser jag. Hej! Tack för en fin podd. Och tack för ett trevligt avsnitt om skilsmässor. Jag fick många tankeställare. Min skilsmässa var väldigt oväntad. Vi hade varit tillsammans hela vår ungdom och fram tills jag fyllde 34 år. Gifta i 12 år och med två fina barn. Alla var chockade och de flesta skyllde nog skilsmässan på mig. Men jag kände så tydligt att vi hade växt ifrån varandra. Jag hade förändrats massor från att ha varit 17 år, så gott som ett barn, som jag ser det nu, till att jag blev som jag var då när vi skilde oss, 34-årig tvåbarnsmamma. Men min man var nästan samma 19-åriga pojke han var då. Jag skötte allt hemma och jag var trött. Jag träffade en man via mitt jobb och det var min skjuts ut ur mitt äktenskap. Det gick väl väldigt fredligt till även om det var sorgligt. Min man blev förvisso väldigt bitter och förändrad efter skilsmässan. Men vi bråkade inte och vi gör vårt bästa för barnen. Jag tycker nästan att han har blivit en bättre pappa till våra barn sedan vi gick isär. Jag är fortfarande tillsammans med mannen jag träffade då och det är tre år sedan nu. Han har ett barn sedan tidigare- vi bor tillsammans och har alla våra barn på halvtid. Jag älskar honom och vår bonusfamilj fungerar hjälpligt med lite gnissel ibland. Som det säkert blir när många människor ska samsas. Nu till mitt dilemma. Jag vill absolut inte tillbaka till min man och jag ångrar inte skilsmässan på det sättet. Men åh vad jag kan sakna kärnfamiljsgrejen. Jag kan sakna att dela mitt liv med någon som älskar mina barn på det sättet som jag älskar mina barn. Det blir ju aldrig detsamma någonsin igen. Detta känner jag att jag inte kan dela med min sambo. Då tänker jag att han tror att han inte räcker till eller att jag inte älskar honom. Men det gör jag ju. Jag saknar inte min exman. Jag saknar helt enkelt att leva med mina barns pappa. I mina mörka stunder kan jag tycka att jag var en hemsk människa som gjorde mina barn till skilsmässorbarn. Och att jag inte förtjänar lycka. Hur ska jag tänka för att sluta tänka så negativt? Jag tror hon behöver jobba lite med sig själv. Mm. Det är rent så... Uh lite mer självkänsla och, mm. och för det är oftast där det grundar sig dålig självkänsla dålig är självkänsla. roten till allt ja, jag tror det. Ja. <laughs> Men har du upplevt det så själv tänker jag att du har känt dig misslyckad för att det inte fungerade då det är ju andra gången nej, nej, jag har inte det, det härligt, däremot jag. så jobbar jag ju väldigt mycket med, med själv. ja, självkänslan med ja. självkänslan, positivt tänkande och det är inte att positivt tänkande ska vara att man ska vara glad alltid, eller för allting är inte glatt och så. Men istället för att sjunka jätte djupt och mm. komma upp. Och... Leva i nuet kanske. Ja. Att, uh, hon kan ju inte ändra det som har varit. Vi, vi har ju dels pratat med Pamela Fonsabliär om lyckliga skilsmässor. Men jag tänker även på avsnittet när vi hade Emma Knyckare här. När hon faktiskt också tyckte att det var skillnad på. Kärlingen till ett biologiskt barn och till ett bonusbarn. Och, och det verkar ju lite så som... Ja, just att hon, saknade att hon saknade någon som älskade sina barn. Ja, som... att hon tycker inte att hennes man visar samma mot barnen som inte är hans då biologiska. Nej, det kommer man ju inte riktigt undan. När det blir. Alltså man kan ju inte, som vi har sagt, tvinga fram de känslorna. Och... Men att man, man kanske får acceptera att det är lite Jag, jag tror man. det. Jag tror att hon får liksom helt enkelt acceptera mm. att... Man inte tycker om lika mycket. För det kan jag säga att. Eh, däremot har jag inte gjort det med, med barnens far. Eller, eller att de inte tyckt. Utan jag vet. Att andra inte har tyckt om. Liksom upptäckten att någon tycker inte om. Bar mina barn lika mycket som jag gör. Ja, ja. Liksom det här upptäckten. Mm. Ja, Och så har jag fått jobba med mig själv. Mm. Att det är ju jag som måste ändra. Det är det klart att inte alla kan göra det. Det är ju jag som måste acceptera. att mm. Läget är ju faktiskt så. Mm. Och så skriver hon ju också att hon upplevde att hennes man hade blivit faktiskt en bättre pappa eller hennes exman hade blivit en bättre pappa sen skilsmässan. Så det är sådana saker som hon som du säger tar fram det positiva. Om, om hon, levde, hon kanske själv är en mycket gladare människa nu än hon hade varit då hon hade stannat kvar och utvecklats och blivit en annan. Samtidigt kan det nog vara jobbigt att höra då för hennes nya man. Om hon skulle berätta det här och säga att ja, ibland längtar jag tillbaka till kärnfamiljen. Har jag sagt det till dig någon gång? Ja, men det, det har nog. Hur kände på ett du sätt. då? Nej, då, då tycker jag att det känns orättvist på något men, sätt. Men att... du löser? Nej, det Förlåt. kan jag inte säga. Och jag <laughs> är så. då. Hade jag mens då? Nej. Du menar att du påverkas så mycket av mänskligheten att du skulle Nej. säga någonting som du sen inte tycker. Det finns folk som mördar ja. folk Och så här skyller på PMS har jag hört Så att jag, jag, jag skyller på PMS Om jag har sagt något dumt Allt dumt jag har sagt har jag sagt under påverkan Oj, nu blir det ledsam. ja nej, men Vi sammanfattar vårt svar Att eh, jobba med självkänslan Du är en bra mamma, du är inte dålig För att du har Gått igenom en skilsmässa och att barnen är ju älskade av mm. säkerligen sin pappa och, sin, och av henne. Så att det går mm. nog ingen nöd på barnen. Mm. Nej. Det, det, tror jag det var ju som ett litet alarm här att, att faktiskt att mm. den här dags. intervjun kommer att avslutas med att vi tar fram var då? Oh, ja, det har vi inte. Vi hade tagit fram det så att nu springer Martin genom hela lägenheten och tar fram vårt fantastiska diplom. Mm. Varsågod. Tackar, och tack så tackar. jättemycket. Och så är det ju våra. Presenter som vi alltid ger Eftersom det är bonusfamiljen Så är det alltid fler föräldrar Och för dig är det ju definitivt fler föräldrar Då får du en mer päron där Och så är det Martin och Maria Och även då så här, Ifall du vill ta död på Martin så bjuder du på honom på de här För det är Eminems med jordnötter i Ja det blev det mm. den där Det kan jag inte äta Vi ställer långt ifrån dig så, Jättekul okay. att du kunde komma hit Och Även se lite av hur vi bor här. Ja, vi har ju varit hos dig. Ja, Lycka ja. till med den stora familjen. Ja, tack. Du är Lycka till, Isse. Jag. Mm. Ja, tack. Oh, ja, man blir alldeles matt. Bara tanken på att ha tio barn, liksom. Ja, imponerande. Men Isse, hon är ju lugn som en filbåge. Ja. Ja. Ska vi sammanfatta det här temat då, den mm. stora bonusfamiljen. Det som är bra är ju att det är ju fler desto roligare. Mm. Och att man kan typ spela brännboll utan svårigheter. Man kan vara ett helt fotbollslag. Ja, alltså, men vi är ju bara, vi är bara... Hur många är vi? Sex. Sex. Ja, men det är ändå tre stycken i varje lag. Det funkar ju. Mm. Ja. Och sen... Nämen att det finns människor man behöver väl känna sig ensam. <laughs> Nej. Och så någonting som är mindre bra, det var ju det som vi sa innan. Att det är svårt att hitta ett boende- om man kanske plötsligt har sex barn då. Så Jaha, det. det är ju inte ovanligt liksom att det blir sex barn i en borhetsfamilj. Nej, och det är ju ekonomiskt är det ju svårt i de här tiderna att att hitta att byta lägenheter. och Har man en hyreslägenhet och måste skaffa bostadsrätt eller hus, det är ju jättedyrt. Och bilar också. Mm -hmm. Det är inte alla som bara köper en ny bil en månad efter han har träffat. Var det så tidigt? Ja, typ. Var det ja, ja, inte? Ja, kanske två Två månader. Två men... månader. Och även då, där får vi ju plats sju mm. i den bilen. Eh, hade vi haft ett barn till så hade ju nej, hade vi haft två barn till. Hade du haft tre barn också? Då hade vi inte fått plats. Nej, då hade det blivit någon buss nästan. Ja, så det är sådana praktiska saker som, så det kan vara praktiskt svårt och även då eh, om vi ska ha några tips om vad man inte ska, eller? Jag tycker nog att man, man måste ju faktiskt inte flytta ihop direkt om man inte har ett vettigt boende för bor man för trångt och ska ha alla barnen samma vecka och så då kan det bli jobbigt. Det är ja, bättre att lära känna varandra först tycker jag. Det kan jag hålla med om att då kanske det är mycket fokus på att du ja att man, man behöver dela trivs. rum antingen ja, ja. med syskon som man inte trivs med eller med, med bonussyskon då ja. som man inte känner så bra. För det har vi ju sagt i tidigare avsnitt att barnen har ju inte valt detta utan det är föräldrarna som är kära. Och då kan det ju vara lite känsligt att plötsligt trycka sig ihop med vilt främmande människor som det faktiskt blir för barnen. Ja, och om man skulle man kan dela ta upp lite lugnt. Och, och ha en vecka med den enes barn och nästa vecka med den andres barn. Då skulle ju inte barnen lära känna varandra. Äm, även och, och, och då skulle de få ungefär ha ett delat rum men bara vara en person i dem och det känns inte heller så vettigt. Så. Nej, men lära känna varandra lite innan så att, så att kanske hela familjen är lite mer med på banan. Att, mm. Yes, vad kul att flytta ihop. Det tycker jag. Mm. Då så, vad händer nästa avsnitt? Nästa avsnitt så har vi egentligen kommit fram till del tre i eh, ansvarspodden. Ansvarstemat. Ja. Som vi delade in i tre delar. Mm. Vi utlovar tredje del och den kommer nästa vecka. Vi har avklarat Ekonomi. ekonomi och det praktiska mm. nu, nu är det lite mer... traditioner värderingar och uppfostran Ja, ansvaret där mm. Så skicka gärna in lite brev till oss Ni kan mejla på adressen bonuspappan.plusmamman gmail.com Ja, men det går lika bra att skicka PM på Facebook eller Instagram Brevduvor funkar inte för det har inte kommit fram några brevduvor Nej Vanliga brev skulle kunna funka men skicka elektroniskt så går det snabbt och bra. Det är om en vecka till dess säger vi som vanligt att livet i bonusfamiljen kan vara visvärligt. Men också härligt. Hej då!